برادر احترم اور معزز کو دمو له اوکتی تاسو په دوره تفسیر قران د چياني نمبر کیسټ چې په الله بالل خیر بغوث <متحدث> کې په 179 د اوډار کښې وړي د دې ملایدو په 37 اشاره د تو د سنت کیسټ اېډ سيډیز مارکل دکان نمبر 23 عبدالرحماد لازا نيزه مینټوک دګیرا روډ څوړی پرپرایټر انور شریف په هدي موبایل نمبر 0365710124 خازد له هوشیار په دغه حالت کې به پردې چ کور شریکی دا کور شریکی نو بغیر د لپه دوپټې نه او دوپټا لري په سر باندېخه اهتمام سره وي اهتمام سره دي د خوذ د سړو د دو عام دور په وخت کې چې سړی زیراځي نو خځه چې کم ده بل طرف ته متوجي کیږي بل دا چې کله غیر محرم راځي نو هغه د خپل مخ بل طرف ته کوي چې پردره را لیوړ راځنه شو مخ بل طرف ته کوي او که دا سي انتای اچانک داس لیوړ راغې یا د مامازوی دی کر راغې نو فورن چې مخ نجی بل طرف ته کولې نو خپل دپټا او خپل چیل اگر فورن په خپل مخ باندې واچي داس دې کوي دا, دا چې بغیر د ضرورت صحنه د خپل لې ور او غیر خبر نه کوي ها لې ور او اغه راغو ضرورت ته ضروري خبره هغه سره کولی شي دارانګه یو غیر محرم کور کې دې لې ور وغيره یا بل څوک نو خصه دې بے تکلفی سره خندا و غیره او پتیزتیز دی خبرې دینکې لګدا سي اختیار ته کوي دا, دا مسلمان خژشان دې دانہ چی هی هی او دا وځنه بل کور نه ته شي کلا کلا ساڑه کور که ناسته چه ده خوشا ده کورون دا وزو نرازی ساڑه ویچ دا خرا ده که چه په اس پا پهینه دو راغله ده چه تا اس ببانه دت راغله دا سه بہینه گی دا سه ده ناکی ناسته دی ها که ده دیو مورو چه از دا سه دا چه تک وعده که ستا خزه دا اغا پرده که تا پی پرده که تا پی او ال دا کستا دا ماماز آمانو دا کسی او اغیی دا خیال نکی اغیی خود تغیی تغیی راوخ کلی بی غیره توگوری خضوتا او داستا کورگی چې دا غنور زنانا دی دا یو پا دی خپکی گل کنن سبا چکم دی یاره خیر دی رازی دی کنن سچ چل دی زازمان دا مامازوی دا می خوریل دا می روارد رازی دی په دی حالت کې چې دی گی چو ای راضی دی او پردا مشکل سره نکیږي او سړی صاحب استعداد وی نو دا پلازمی دي چې ځان لا کور جدا کی چې دا الله دا حکم جون دی کی او چې کم سړی وس وی کم مولا د جماعت کې امام نه او هغه شرعی پردا نکې د پسیموز مکروه تحریمی دی دا پسیموز نکی مکروه تحریمی دی ورپسې او دا یو لوی حکم دال لای پر خود د غی مات کړل او دا شرعی پرده چې کمن دا دانن سبب بالکل دفن شويدا او تول خلقونه دا چې کم او ته د نشته چا کې دا او بس دا وې سره پردار چې بس ما چیل پر سر کو او خیر دا بیا چې د مامازو سره ملاوي ګمانډو خر می جوړ کړې نو دا به خيري نه دا خیر نشته الله اکبر بیا شیطان نور ووسوسه اچي دا زینت و غیر دا پیخ کارا نکی نوری وسوسیه چهی و توی دا سی کارو که کا گورا تا دا سی خکولی زیب و زینت تی او اغا چه کم دی نو تا خکارا نکو کا سلورم قانونو وی گورا پان زیب دیدی او اغی نادو سوک خبر نشو اغاق پلک دا سی تیزه او کاپلو ته ګنګري واچو چې غاشلنګاره کای چې خلکو ته په پټه لګي کنه هه چې خلکو ته په پټه لګي دا غه قانون او دا زمانه د جاہلیت کې دا سی او سویر دات ترقی ده دا ترقی ده کدا جال نه ول ولا یذربنا بأرجلهن او ندر اخلاصوی د خپې خپل لې یولم د فارا چې معلوم کړی شي ما هغه سو یخفینا چې پټکړی د زنانو مین زینت نه د زینت خپلنا بیان د ماده اپان زیب و غیره دا څه دی نه کوي کلا کلا دا وی نه فاراو به ودا شي چې زینت تخاره شو چې د پان زیب د خپو اگر هغه شلانګول دا حرام دی نو پن فصری کول او پن ساده پنڈی پور رسول او دایک خراب کول الاخیره دا به کم زانه چ کم دنو رواشی داو حرام اوناروا دی الله اکبر وتوبو الاله جميعا او دځایبانه مفسریین کرام اغه رواه ذکر کای الله اکبر و کل عین زانیه والمراته تعطرت فمرت بالمجلس في كذا وكذا اذا استعطرت فهي فمرت بالمجلس في كذا وكذا هرسترغا زانيه ده زانيه چې پردو زناناو ته پردو ناري نو ته ګوري او بیا ویوال مراته اذا هر کله چې زنانہ عطر اوله گئی سپرے کی په ځان په هغه درس لراتلم او دغه زاهر الله راکې دی زاهر رالا بیا ک که زنانا ما خیل رالی خور اغا ارس طبیعت خراب که داست خاص پری پزان کړو چه لر پوری اغا خوش بودا غیر اطلا ویچه کل زنانا داسته آتو رولا گئی او په مجلس باندې تیره شي فهی کذا و کذا یعنی زانیا دا داست داست دا یعنی دا زناکارا د زناکارا دا زناکارا دا دارنگی حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمایی لا يقبل الله صلاه امراه تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابه نبی السلامي زمادي مسجد نبوي تک یو زنان رااله او د دې لپاره خوشبو لا غول نو د دې د منځلانه قبلای منځ مسجد نبوي ته رااله او مز غي ته خوشبو لا غول د دې د منځلانه تر دې پر شي دا لاشي او داس غسل وکي لکه څنګه چې غسل د جنابت نه کوي او د پلېت نه کوي چې داس غسل وکي ال به د منس قبليږي دارنګ حدیث کرازي ال رافلته فی زینت فی غیر اهلیه کم مثله ظلمتی یومل قیامت لا نور یو یاو چیا چې ازه به زینت کې خپل خانه نه خپل خاون نه الاو او اغه چاته چې جایز به خودل د غینه الاو لا کا د پپوز ویتا د ماماز ویتا دارنګ د ماسی خاونتہ د پوپو خاونتہ د سیزون ته داسه سی خود کوي او د زیب او زینت کی ګرځي نبی علی صلالو سلام فرمای کما سال زلمتی زلمتی یومل قیامت لا نور لها په شان د اغه تیارې دي چې د قیامت پر از باندې با او اسرنا بولنی وي دې کی مثال تام اشاره داسه دا دا لوې تیار ده ما نهڅ د د تییاې نه للو پسادات جوړ کي تییاه چې را یاراد او د ام اشاره ده چې د نانا دا به د قیامت پر از داېوي داې چې هی ک مړ به و سره نووي چې دا شری پرده نه کوي او دا به هی کیس ملا به سرنی او دې ضای بهجه نهوي اوس نه دا هد و کوي چې لاللی شي څه پهکې را ی به شری پرده کوم زما د او کویندو او کاپیې نو خدا دی زړو چې ی او خدادي موردار کې چې په شرو پرده باندې خپه کېږي او د د وای دلاډمون که راځین وای د زما سره د سړو سړو سره کاري د ښو و سره کاري اوس نهاهدو کوي چې زمان نن نه پساد دی ز پخپل په خپله پرده کوم او ز به هم پرده کوم او ز پخپلو بچو او ز به اغ کور ته نه پردم سپه ته وای خپلو لسال جوابور کو باید زمونږه پرده ده لاوتبر او چې نه کوي؟ نو بس دقیق عذابونو تزان تیار کهی بیا و انکه ال ایاما پینزم قانونو بیا دقیق راشی شیطان راشی و سوسا چهی او زمانه دا جایلیت که دستیو چه غیب نواده کرو لوا دونه نکل او دقیق سباغی گرزیدل نواغینو فتنه و پساد جوړ شو شیطان راشی بیا و سوسا چهی خزتا دا غطا 나와 د کولتا جینای تا ولکتا ګورا بوډا ایکړه جینای توای بوډا ایکړه بوډا ایکړه اوسداله وعده دل نه کوي غم دل نه کوي نو الله قانون ذکر قوادو کا چې شیطان دا وسوسه ختم شي چې تزویید په بد عملیکي لور دی په بد عملیکي مبتلا نشي او وعده زمانه جاهلیت کې به د دیو جنکو چویار غریبان کیږي خریب وسو غریبان کی گدی بخوری سو من سر سدی سو باند ول وادو کو بعد از زمانے د جاهلیت یو ظلم الله د دې رد کړي وان کہ الايام منکم او ودن او کین کاو نو ودن او کین من نو کئ تا سنا واد کڑولا او آغا وسوالهینا او اغه روغرام ټول را مین غیباد کوم د غلامان استاد سونه چې صلاحیت د نکاب کیوی نو ایمای کوم د وین زستان سونه اغیبم چې غلام دې د قلم او کا وین زده د اغان په نکاب باندې ورکه ای انکونو فقراء کوی اغه غریبانو یوغنیه الله من فضلی مالدار بکې د لره الله تعالی د خپل فضلنا الله تعالی پر اختیار او ستونکې خبردار ده الله وایک غریبانی نو زویدل مالدار کم د دې فطدغه مکو خنیکاونه کوي او زمانہ د جاہلیت کې د دې وجبه نکانو کو چخري بسو ابو بکر نی صدیق قال له آ فرمای اتوی الله فيما امرکم به من النکای ینجز لكم ما وعدکم ما وعدکم من الغنا تاسو د الله تابیداری په اس کې وکي څितासु ته حکم کړه دې د نکاح نو الله تعالی وتا سره هغه وعده پوره کړي چې کمن د مالداري کړي دا تاسو الله سره دا وعده پوره کړئ نکاح او په دې نیت باندې نو الله بس تایم دادو کی الله ودیم دادو کی مالدار بې کی دارنګ عبد الله ابن مسعود کول لے اغه وی التمی صلغنا في النكاح ومال داري په نکاح کې ولټوې نکاح کې مالداري په نکاح کې ولټوې مصیبت پدی جوړ شي مصیبت پدی جوړ شي سرګان نه سو پېرې که سونه د دنیا دل سو شو چې مور تکېنی پلار تکېنی و اتوي ګوره مالا نکاو کوي زما دي زت خطر را دي خطر ده او هغه نه کوي او دا غي نه فس داسو شي چې خو بایزته بایزتا خاندانونه خاندانونه بایزته خاندانونه هغه اغا کینی هغه کې کی جنکای کینی او داغې نکا پادشي سباله داغې مخ تور شي او پلاریم شرمنده یمورم شرم نه سباله د مخ لا چا سره نه ورې کا په وخ باندې ورې کا ورې کا داړنګې اغه ظلموم دې کې داخل نه چجینې په کور کې نه ولي مثلا په پختو ده ظلم ان کې هول ايام منکن جینې په کور ناستدا جینې وایز نیم خوشاله او الک وایب دا به ماتو دیګه او قبل چا تو دیګه زبداو کم داو کم دا پدی کې داخله دا او دغه ظالمان د دی الکسرا چ سوق مرسته کوي د دا سي الکسرا چ سوق کما خزا کما زنانا کم سړې کم چې کم دی پدی کې پر دی خپل سوق ملوث کیاو ورکا ولا زور کینو په قربان دي دا ټول پدی کې داخلي کاغذ سو ګنا ترسي او صدغین لا صف خطا شو ځوانه دا لا په خطا شو او ګناه په دې ټولو باندې او د الله د حکم دشمنان دی الله یې په نقاب باندې نه و دې ور کوي نقاو نه باندې الله اکبر دارنګ حدیث کرازی اولاد دې لوی شو او تا ولا نکاو نه کوو تاسو نکادو او هغه ګناه تورسه د نو داغه ګناه هغه په والدینو باندې لري په مور او پلار باندې ګناه دي او کاواله د دنیا نه با د ذلت د دنیا د ذلت با مچي د اخرت د ذلت با مچي نبي عليه الصلاه والسلام فرماي الشباب من استطعم منكم الباء فليتزوج فانه اعز للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطعه فعليه بالصوم فانه له وجا او زوانا نټولګيا سوک چې تا سوکه طاقت لري د نیکا نو غې دینه کاو کی زکه دا ډیر بندون کې د نظر ده او د فرج د فاراد شرمګاده فارا ډیر پاکه اون کې او چې سوک طاقت نه لري نو غه باندې روجی دی روجی دی نیو زکه بردر دا بردره پاره ډال شي دارنګه حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي تزوجوا طوالدوا تناسلوا فین مباحم بكم الاممه یوم القيامه و تا سنی کاونه کئ ډیر بچی راړی او نسلونه ډیر کئ زکه زبر قیامت پرځه پنو رومتون تاسو باندې فخر کوما دا و در باندې فخر کو ماي خاندانې منسوب باندې وکي اي ته خدای دې غړ کا دارنګي حديث کراذی مشکات کې روایت رازی نبي عليه السلام فرمای ثلاثه حق علی الله دਰੇک اس مخالک د د الله تعالی باندې دغه امداد خامخ لازم نه خامخ ی الله امداد کئ یو انکه یرید الا فافا اغه نکاح کونکي چې اغه په دې نیت نکاح کئ چې ز پاک دامنې حاصله کمه الله امداد کئ الله ولا خامخ ارس امداد داغه د مال داغه د خزي په طلب کئ هرڅک ولا الله امداد کئ والمكاتب يريد الاداء او اغا مكاتب غلام چاغه د پیسو ده ادا کوله را ده خپل با اقا تکي نو دا غام الله امداد کي والغازي في سبيل الله يورات رازي والمجاهد في سبيل الله دا لا پلار كه غازي او جهاد كون كه د دم الله خام خ امداد كي او حديث كه رازي اشرار امتي عذاب زما د امت بدترین خلق او بلوندان لوندان حاليك و او كجي نه دا لوندان دا سی او دا لواندان فلاره امور جوړ کړی ناس په پا دې نه باندې چې ته خمال دار رشتراشی چې وره کما او هغه د وژنه لور چې کمند نو قسمه کې زمزاینو کې مبتلاشی په ګناوونو کې زوانی ختم شي او چې زوانی زړه شینو کې بیا ډیرو پیسو لپاره کې نو داغه د واده استفادہ اشراروکم عذابوکم حدیث کرازی لو ستانس بدترین هغه چې لواندان دی لواندان دا رانګې حدیث کراځي الو زابو من اخوان الشياطين او كما قال لوندان د شيطانا لونه دی لوندان خذا او کساله دی لوند د شيطانا لونه دی واست ه سب مجبورید نو به شک هغه وګوره یا لا فاده طبیعت موافق زاین درا غل طبیعت موافق دا نه ګوري چې دین تاسو رستو ذکر کوم لا توکرو فتاياتکم کې چی دین تا دین دو وجنا بہترین زائنه در آغلی ٹھیک دی سارے کا کده پیسو تا دی سارا کڑی نو گردابیا چی کمدنو لوئ ظلمنے چی صرف پیسو تا فض برو بی ذاتی دین ترے باتی ادا دین والا رشتی لتر جیور کا این یکونو فقران کوی دی غریبان مالدارا بکی اللہ تعالیٰ دا مالدارا بکی دی لر الله تعالیٰ من فضل دخف الفضل اللہ تعالیٰ فراختی آر آرہستن که اپو ازاد تے والی استعافی فلزینا او زان دی بچ و ساتیا کسان چی طاقت نللی دا ازباب نکاح دا نکاہ نکاہن دا ازباب دا نکاہ طاقت چی نللی نزان دے بچ و ساتی حتا یغنی ام اللہ ترد پورچ مالدار کی دی لر اللہ تعالی والذین يبطغون الكتاب بياء شیطان را ووسوچا چي چې ګورا دا سکار دے چې د مخاطب سره غلام سره د عقد کتابت مکو عقد کتابت دته وي چې غلام توي دوره پیسې کډرا کنه آزاد به الله وایوکا شیطان توي مکو وله ده بازار دي ګي بیا بزن د وعده کوي نو چې ځان لواده کین نو شیطان خو بیا وای چې بیا خو. خبره ده در معنی خطا کیږي د جاله میوزي نو جاله میوزل عقد کتابت و سرمکو نو الله وي اوکا و سرا والله نا او اکسان یا بتهل کتابه چې طلب کي تاسوونه دممو کا طبوالي مما دا سنا چې مالکان شوي د چې لاسوونهست فقاتیبوه پس دی کتاب کوي دد سره ک چر معلومي تاستایم په کې خیرره اماداریي واات اول کید لرا ممال الله الذي دمال دله تعلا اغنا چې درکړ د تاسوته الله اکبر تاسولی کممال درک دد سره پهې سانو کوي والله توکرفتات کوم قانون دفع را د دفع شا بیا شیطان چکم در آشی و سو سا چه جینای تاوی گورا در سکار دیں پلانکی کالیج تا لارا شا او ال تاکی گورا خی خکل خکلی دی ال تاو پاتی که گی او دا هستلو که با چکم دنو پرتی او پلانکی زای تا لارا شا پلانکی زای تا لارا شا یا دی پلانکی وادل لارا شا دمره کله کله وګوره ها او تبا طلع وتا وګوره لاش غم خا دیل زہ رشتہ م کټ او دیل زہ دا او رشتې لزنه شریشتې لزی به شک رشتہ کټ کول خښه نه دی رشتہ کټ کول ډیر گناه دی د رشتې کټ کول خو چې کم واده کې ټان ټکور کیږي والکانو جنکی پکې ګړیږي دی زای تلور لیګل دا زای د کنجر تلیګل دی او دا پ جنکو د کنجر توپ زوی دی زور دی او دوی و خير ده لالاشا نو قانون الله ذکر کای والا تکرہ مجبوره کوي تاسوافت اتې کومنه کیپلیل ب غی پهنا باندې حالل بغای په ترک دنیک باندې ان را نه خصوص ک چری غ راده کويته حن د پاک دامنئ دی د پااره ل طب تهغول حاتې دنیا چېه ټی تاسو او سامان دژون د دنیا الله اکور زمانماه د جیت ک الله م بنی کا سیرکر کوي دارنې امې قته وي دارنګې معمروحللماني تفسیر جواهر القرآن کې شیخ د دا پندای داننګ بیان القرآن کې داننګ معرفت القرآن کې دا ټوله ذکر کوي پدې صاحب باندې اغې وای وای زمانہ د جاهلیت کې دا و چې خلک با د پیسو غټلو د پارا خپل جنا کوي اغې به د کنجر توب باندې مجبورا کولی الله اکبر ان اراده نه کید یا د مزیر قبا حد پارا دی او یا چې کوم نه این عرب نه تاسو سنا اکرا هم الکیږي چې کله جنې د پاک دامنې اراده کوي نو ځکه دا ذکر کړه دي ورنه اکرا چې جنې هم خوشاله نوبیاه پکې زور را زور غړي سلام سره را نه غي زور مکه وي په جنہ کوه خپلوان د کنجر توب کچری غي اراده کوي د پاک دامنې نو غي خود د پاک دامنې اراده چې کینو الکی زور کیږي چې غي رضای نو بیا خو د سره زور نه تیږي او دابې صد پاره کول د دې چې د دنیا سامان هغه راځم کی ژوند د دنیا سامان پیسې ټاکې لکه اوسم داسي وی الله اکبر زمانه د جاہلیت کې د عبد الله ابن ابي منافق هغه دو وینځوي نو هغه هغه مجبورا کوله مفسرین کرام ذکر کوي هغه دواړه چې کله زنا حرمت راغې هغه دواړه رانه نبی عليه الصلاه والسلام ته شکایت وکړه چې دا سې کار ده نبی عليه السلام هغه غوښته به داس بیاک او بیا د تون نه رال لا تکرېفتات کومالل بغه.غ به دا پلیتی کوله دخوا د پیغمبر په پبیبان د تومت لگو او خپله د بغیرهوب دا انتهاوا هاا چې خپله ب دا کار کو دا داې په پا پاک دامنو پاک سړی هغ زد زددار سړی وي هغه چې دا نو واړی چې زه په بل چابان د تومت او لگوم. تهمت چلا گئی نو هغه کنجری زنانه هغه تهمت لګئی او کنجر او حرامي سړی هغه تهمت لګئی پاک سړی چرې تهمت نه لګئی الله اکبر انور شاه کشمیری رحم الله معنا کوي شیخ د شاپور نقل کوي دا غینا وای زور مکوې پخپلو جینا کو باندې یعنی خیندو لونو وغیرہ باندې فزنا سره یعنی ان اراد نه تحسنا کدی اراده کوید نه کا حال سره الله اکبر ستا لور او لوردا اوغه دی خوشاله ده دغه حالت پدې باندې ګواده چې زني کا کول غواړم او زني کا چې کم نه ما ورکا او هغه دې دا, دا خیال لې او ستاند دا خیال لې چې دادی سارا کړل ده لطب تو ارز الحیات دنیا چې ته سامان د دنیا یعنی مال دار رښتې ته دې سارا کړل ده د مالدار خاندان تمه کې او لور د دا وایي چې د زه د غریب لاړه شم خواده دی او ته د مالدار ځای تمه نو دا تا په لور لوربانې د کنجر توپ ز کو او تا غ زات ته مجبهکله او په زنا د مجبور کله کېنولی د مالدار مالدارې الله اکبر الله و مې او ارجا سوګدې چزوروک په پدی باندې مجبورې کلی دای زناته مالدار رشته ته کینولې دی دا غل اسبخته شو ممر او پلار لار باندې ګنا ده فان الله پس به شک الله تعالی بعد اکراه نا پس دو مجبور کلو دا غفور الرحیم با باندې والا قد انزنا تا فی سرالی سر گری دی منغا تا سوتایا تیم مبینات از آیاتنا بالکل سرګندونکې د مساله و مثالن او حالات من اللذین دا کسانو خلوا من قبلکم چتیر شې دی مخکې ستاسو نه سناونه سید د پاره الله نور السماوات الله نور السماوات والارض سلام علیکم با احسا ولکه او پدې کې بیان د توحید او دغه مثال او دوه مثالونه د دو مثال اعمال د مشرکین او ترغیب الی القران او دلائل خمسه پنځه سورۃ کې ویلونه اول کې سورۃ انزلناها وفرزناها وانزلنا فیها آیات بینات ما پکې وځه دلائل رالیګلی توحید اشاره دی خبره تا توہمت چی در باندے لگی نو گوریات ساتا دا اکثر دا مسئلے دا توہید دو وجی لگی چھے کل مسئلہ توہید زکر کے نو دا توہمت با باندے لگی نو مثال دا توہید اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی رنا دے دسمانو دزمکے اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی نور دے دسمانو دزمکے مپسرین معنی کئی یہ ہا دن احل السماوات والارض ہدایت کا انکه ده اسمانون والتا عزمک والتا اللہ اکبر مثل نوری مثال دنور ده کمشکات کمشکات فی ها مصباح پشاند یو تاکچی ده تاکچا چخف یو تاکچا فی ها مزباہ چھپائی تاک چھکے مزباہن یو ڈیوہ دا علمزباہو بیادا غڈیوہ فی زجاجتن پیو شیشہ کے دا از زجاجت در شیشہ کا گویا دا کهو کبون چه استوره ده در ریون پلکیدون که یو قدو چه بلکلیشه ده ده من شجره تین ای من زیت شجره تین داغتیل و داغتیل و داغتیل خیر و برکت والے دا زیتونتین چه ده زیتون و دا لا شرقیتین نده گرم زائکی ولا غربیتین او نده یخ زائکی یا لا شرقیتین نده مشریقی طرف تا و نده مغربی طرف تا یعنی صفا میدان کی اول اځ میدان کې ولاله وداغه او نه اغا تیل یا کا د زیتوه قریبانه چتیل د ده یو زیو برېخ ناو کې وا لو لم تمسس ہونا اگر ک نو رسیدلې اغه تور نور على نور رنا دار پاسا رنا هدایت کوي الله تعالی د خپل نور په تناظرو ورنا په تر باندې من ا چاہتا یا ش چ په شی تعالی بیانې مثالون د پاره د خلق الله تعالی پاره یو شی عالم دی دا مو ترجمه وا اوس دا مثال سره دی یو تاک چا دا اې کی دیوا دا او دیوان بیا پا شیشا که دا آغا شیشا بیایو دا سی دلکه او آغای که پڑاکیدون کے سطوره چه دا آغا کیمتی ونی دا زیتون تیل پا که چول شوی آغای پشانت دا نگورا مثال ویده مشکات کنایه دا دا بدن دا انسان نا مثال توید ده دا, دا مشکات او تاکچه دا د انسان بدن ده مصباح دا زلو ده کنایه دا دا زلو او زجاجا شیشا دا کینایا دا سینینا وګورا بادان دے په بادان کې بیا چې کم دے اغا زړه دے اغا زړه بیا سینا کې دے او دریونا دا کینایا دا د استعدادنا تغ سینا کې چې کم زړه دے په دې استعداد استعداد همشته دے الله اکبر استعدادم شته دي نو چې استعداد پکې شته دي نو یو کدو کنایادہ ہدایت نا بل بشیا اگر کوتہور اونره سیماناسو کامل هدایت پورتهوشی کامل ہدایت پورتهوشی نور نالانوور نور دد پاسه د نور منصور چې د عمل سره بیانم لا بیا کای نو نور نانا نور داف بیا نور په له مامندې د نس د کله دی او بیا د نورونهله نور خلکو ته بیانونم کوي نو نورله نور دی خلله د زلو تشببی داې د زوجاجې سره ځکه ورکله دیکې شاره ده چېګ دا ششه ځلیږي نو په کار دا چې د مسلمان آ ده دغه سې په بدن ظایره شي او اوزلیږ داګې ششن نه ډیره نرموي او نه ډیره چې کمدننو سخته وي شاره د مسلمان تا چه مسلمان سره نرمشا او کافر باندې سخش او شداو علل کفار رحمه بينهم الله اکبر في بيوت في بيوت دليل نقلي في بيوت فكورونو کې پداسي کورونو کې چې حکم کړی ده الله تعالی ان تورفا د چوت چې د کليشي بلند نکليشي او یاد دکليشي پاره کې ایسم الفیاد دیکھ لیشی پانکی نمد باری تعلیٰ یو سب بے اللہ تعالی دا فارا فی ها پا دیکی ریج سبا او بے گا ریجال فائل دے دا یو سب بے او مبتدائی مؤخر دا فی بیوتن دا پارامنا اللہ اکبر رجال عندها سړې دي لا تل هي تجارتون چې نه غافل کوي د تجارت ولا بيون او نه بیا عن ذکر الله د یادش د الله تعالی نو د قائ مولود من زو دو بر کولو د زکات نه يا خافو يوم ما يريق ديد اگر زينه راو او راو بگرزيږي پاغه کې يقينتا القلوب زلنا والابصار اوسترږي پاغه رز کې با راو گرزيږي معنی څه يقين براشي دی استرج او د ټول اسلو نو فیو دین ابن کثیر په دې ځای بهترین تفصیل کوله ده د جمعاتونو بارکه تر جمعاتونو خیال و څنګه ساتي د جمعاتونو عزت په څنګه ساتي د با باپسخه خسته کې ګڼ احاديث د احاد د جمعات په تعمیر کې من بنان الله مسجدن من الله له بیتن فل جننه دا سر روایت ګڼ راوړي دي چا چې جمعات جوڑ کا لا بولہ جنت کیا و کور جوڑ کی اوکور دار <coughs> جوړ کی دارنګے جمعتون خوستا با کولو باندې چاغه خوستا کو ندی په کار شغه مزین کښ شوششي مشو دا په کوله کې دارنګ منه باندې روایت راوړی دي دارنګے دا روایت راوړی دي الله اکبر چې جمعات هغه کې به اعلان دروښی وی شي نه کې ځکه نبی علیہ الصلوۃ چا اعلاننو کو نو دا ته ووایه چې لارد د الله ولییکه الله دی تا ته واپس نه د رو شو شي کې چېبان دارو دا یو ضرروان واورئ د خار روکهه شو ده باین زرګولې می خروکه شوې ده را وپس کی د اعلانونه باندې کېږي جمعهتون کې دارنګې د صحیح قول مطابق راجه قول مطابق پر جمعهت کې د مړ اعلان کول هم حرام او ناروا دي دام ګناه ده د مړ اعلان باندې جمعهت کې نشته دي ه دا اعلانونه نشته د نرسره شریعت کې او بس چکم خلق حاضرو خبر دیو کنی او بس خبر دی تیارکی او دپن کئی دی دا ایلان سرنشکی دا او در اگر دو بی تا خبر دی یو زای ته خبر دی بل زای تا خبر دی دا خبر دا شریعت خلاف تا دو او بس سو کن مسلمانان طول بل شنشنی دی لیجزیہم اللہ دې د پاره چې بدلاور کې الله تعالی دئ لرا احسن عاملو ډېر هېستدا سوچ دې عمل کړي او زیات دې لرا د خپل پزنا الله تعالی روزي ور کوي آ چاته چفه بغیر د حساب نه یا بغیر د احتساب نه مثال د عامه د مشرکینو <صحن> الله اکبر ولذین کفرو او آ کسان کفروجي کوبري کړي د اعمال د دی پشان د شګو ګل دی ل د ش یو ډیې بقی آین په صاف می دانان باندې یصاب ز نوما چې ګمان کوې پهغی باندې تګې دووه ز جا اتر تر دی راشی دیتا لامی اجیدو پور چې کل را شي دیته لا مییاجیدو هو ش او نمومي غې ل را شي او او به تعالی او موګ او تعالی تالا غې سرهغده د خپل ځان سره ففا او حصابه په پوورپور بهور کې د ل راله تاله حصاب د د بله د یا حساب د دو بدله د دو او الله تعالی سړیول حساب زر حساب ولا دی د کافر اعمال وایدا سری لکه یو تګ سړی روان دی ولری داسې میدان دی پاغه کی د شګو ډیرې غوند کی صحیح کو شګو گل ديدا ګمان کی چاله یو بدی زر زر په منډه باندې لاړ او الته چلان ما خو اسنو اسنو الته کې دارنګ یک د دا کافر مثال له مشرکو د به ډېر اعمال کړی خو چرایشی د وایلا ډېری بلګې دلی ته دا شرک هغه براشي ار څه ختم کی فکذلکا فکذلک الکافر لا یجدوا جزاء الاعمال شیئا د جزاء د اعمال نه به شیونو میکافر د قیامت پر ځباند نه ختم شي او کذلوماتن دا اوسو مثال د عقیده پس د اعمال د مشرکین دا عقیدې مثال او که یا مثال د عقیدې دای پښاندته ورو ده فی بهر چ په دریاب کیلو جین د جوړ فی بحری لجین پچه پا جور دریاب کیوی یاغ شاہو پتکڑوی اغلا را موجون یاوی چفی من فوقی موجون بیا برا داغینا موجون بلا چفاوی بیا من فوقی برا داغینا صحابون بیا دونوی دونو وری از اغا دودا اغا اغا وی دونو ظلمات تقریبا زو اباز د دینه فون کبا زنده سده نور وی اذا اخرجه يده ار کل چي درو باز خپل لاس لرانوي قریب چوي ني دي لارا او ار چا اسو دي چونو ګرځواله تعالی داغه د نورن هدايت پس نبئ داغه د من مين نورن سقيس ما هدايت دياله هدايت چرته اوس ګور مثال سره يا وسلري درياب کې درياب کې نو درياب جوور درياب دي پاره جوور درياب کې زال لتيري او یو چفده دغه چپو ده پاسه بل چفده الله اکبر او بیا دغه ده پاسه غ دن ده او یو سړی کی دوب دی لاس را او بازی تیری ده پاسه تیرو دی د تا خپل لاس نخ کاری دې نه ویني دارنګې د بحر لجینا جور دریاب نا سینه د مشرک ده دا ډېر جور دی د مشرک سینا دا چته هدایت نه قبلې یا شاؤ موج من فوقه دینه مراد جہل ده دا جہل هغه چافیری په او موج من فوقه بل چفا هغه عنااد ده نیو سینې جوړا ده بل جاہل ده بل داغه جہل سرا سرا عنااد او زد ده او بیا د هغه د پاسا صحابون الله اکبر دون ده ده غلط ملگری یا ده علط عمل اعمالیم گنده دی ملگری غلط تی نو دیسو کده ارصورا اظهار ده ایمان کئی ازا اخرجا یا ده لم یکد یراها کده ارصورا اظهار د خپل ایمان کئی نشي نشی کولی دا غینا راو تینشی اغا جوروالی تا دورا انتہا ترسی دلی دی ولی ومن لم یجعل مور جباریت پلگی دلی دی پس سبب د آمانو ده دی علم ترا دا دلیل عقلی د توحید لمبره کو علم ترا آیتونه نکړې چې بشک الله تعالی تسبیب بیانیندې تعالی لپاره اصول چې پس ماننو کې دا اصول چې زما کوي او اغه مارغانو سوا فاطن پدا سیال بیر چبير تک اونکي وي 2000 کلن تول پټولا قد عالم صلاته تحقيق سره په جندل راغې صلاته بل نه خپل وتسبيه او پاکي بیان ول خپل الله تعالی فو حده پاسمانې چې د یکي ولل او خاص د الله دې مندلي عقلي خاص د الله تعالی لپاره د اختیار داس خاص د تعالی دو پارا ملکس سماواتی بات شایده دا سمانونو وال ارد و دزمکه و خاضی اللہ تعالی تا واپس کی دلی درین دلیل عقلی آیتا غور نرکڑه چی بیشکا اللہ تعالی شڑی وری ازی لرا سمیو اللیفو بیا یو زایوالی را ولی بینو فما بینده دے که سمیو جالو رو کاما بیا گرزوی دی لرا لانده بانده فترال ودقا پسوینی بطا غٹ باران یا ودقا اغا پڑکار برق بریخنا یا خروجو چرا و زیبا من خلالی دا آمین زدینا وینا زلو من السما او را و روید برنا من جبالن من جبالن اے من صحابن کل جبال معنی پختو کی داسی او را و برنا من جبالن یعنی دلویلو وریازنہ فی ها پده که مم بار دینا ده گلینا فیوسوی بو پس را سوی پده سرا من آغا چا تا یسرو یشاو چو خواخشی و یسری پو ہو اوالاوی دی لرا آم من دا آغا چانا یشاو چو خواخشی یکا دو کریب دا سانا برقی چه پڑک دا بریخنا داغی یزهابو او اتختوی اغا نظرونو لرا آ نظرونو لوا اتختوی لکسنگ چه احقیقی اغه با تی نس ترګه پټی شوی دی ختمی شوی دی قریبا چې الله د مشرک اغا حقيقي سترګې ملر کی اغه زایر سترګې مختمی کی الله اکبر یو قلبو سلورند دلیل عقل یو قلبو الله ليله اڑ ویران وی الله تعالی شفور را بشک خمه پدې کې امر ته د پاره د خوندانو د عقل والله خلقا پینځم دلیل عقلی او الله تعالی پیدا کړی دا هر زند سر مما اندوبونا فمنهم فمنهم مې يمشي پس باز د دینه يمشي اغه دی يمشي چې هغه روان دی علا بدن په خېټه خپل باندي لکه مار او ومنهم من يمشي او باز د دینه حلا فمنهم من يمشي على بطن بازر دینه اغسدی يمشي چروان وی علا بطن پخټه خپل باندي و منهم من يمشي على او بازر دینه اغسدی چروان وی علا رجنې په دوخ پو باندې دوو خو باندې لا کینسانان امین هم میم شي او بعضې دد نهغ صدي هم شيله ار چې روانې ګرې په سلوور خپبان دی لکه غیان وغیره یا خولوکله معشه پیدا کو الله تالهغ سو چ فخشيې شکلله تا لا پریوشبانې قدره توالله پَرْ دی لقا د انزنله تا سره رالی ترغب القآنو تا ک سره را لګلی منګهغا آیاتونونهوااضه کوون کې یا سرګو والله تاله هدایت کوي اغا چا تا چې په طب د لارې ور یقولون آمنا بالله وبالرسول دا دویم او دا دویم حصہ د سورته او پدې کې اول باب دا آیات لمر ستاون پوری او پدې کې تقابل بین صفات المؤمنین والمنافقین ترغیب اتباع پیغمبرتا او بشارت للمؤمنین و یقولون ګرا راشه منافقو فی جنا څه فان دته د منافق خي چې سباله څوک تهمت لګایي په مسلمانانو باندې لکه څنګه چې پازرات عائشہ لا ګولاو نوراشه منافق او جنا چې بیا دغه په خبره باندې اعتماد نکي ويقولون بیان د منافقینو وایا کولونا اوایدا منافقین اما نه چې من راړې من غباله تعالی باندې او په پیغمبر باندې او مونږه تابعداري کړل بیا اړیږي یو ډاله من هم د دینه پس د دینه او ماولای کبل مومنه او نړی د ایمان راوړونکو د ځړنه او هر کله چې بلل شي دی الاله او رسول الله تعالی او پیغمبر دا په تیری په پرې ټی فیصله وکړي الله تعالی دې په پرې ټی پیغمبر پا ما بین ده دهی که نونا صافا یا ودلا من هم ده دهینا موریزو او کچری وی ده دهی ده پارا سحق و سبرخ نو بیا رازی الیه ده تا مزعینینا پا مند سرا افی قلوب مرزون ایا پزلونو ده دهی که مرزون بیماری ده امیر تابو بلکه ده شکل ده آمیا خافونا بلکه ده یریگی ده یحیف الله علیه مرسولو ده چه زیاده الله پدایبان یو پیغمبر پیغمبر در الله تعالی دا چې زیاته وو کې الله تعالی پدایبان یو پیغمبر در الله تعالی دوی وایي کې چې نمون سره پیغمبر او الله تعالی زیاته وو کې بلکې دا که سانداده ظالمان دا دي ظالمانو انماق قول المؤمنین بشاره او حالت د مؤمنینو په مقابل دو منافقینو کې الله اکبر انما كان قول المؤمنون بيشكوا وناذ ا کسانو چې کلو بللشو کلو او وینا د مؤمنانو ورکل چوبللې شیدایې یا وی وینا د مؤمنانو کلچوبللې شیدای د لپاره او دا که ساندا دي کامیابی کې و مایوت الا الله ورسولان د تابداروکله او پیغمبر او دا دا پیغمبر او پر ازګار شوزانه بچکو د نانوونه پاینده زمانه کې یو تعالی فیما ص فیما ص او وسرره کوم شي چې د خوشاله کو خپه کوي ټولو کې د الله تابعداري وکړه یخش الله فیما مزا په خوا چې تیر شو دي دا غي بارک الله نه یریږي او ويت تقه زان بچکوي په آینده زمانہ کې د نارواونه فاولایکا فزدہ کسانو هم الفایزون د رکامیابینو چې اقسم بالله حالت ولادت منافقینو او قسم انه حریدی پر ذات د الله تعالی <سؤال> باندې <سؤال> په قسمونه ددې فکه چره ته امر وکیدای تاسو ها مها او زیبدای اوزی را د پاره او زیبدای د پاره د زیادو وای تاسو چې ما کوي قسمونه توا توا tumeurs فا توا tumeurs فا توات کوم معروفه اغه تابدار استاسو معروفه معروفه د معروفه مونږ ته معلومه ده تاسو اتاویداري چې تاسو مونږ ورسره زومږه ته معلومه ده بهشک الله تعالی خبردار دی په سبا نه چې تاسو کوی قل اتو الله ترغیب اتباع د الله تا او اطاعت د پیغمبر تعالی قل او آیا تابداریو کئی دا اللہ تعالیو تابداریو کئی دا پیغمبر خبر او منی دا اللہ تعالیو خبر او منی دا پیغمبر پس کچری د مخوالو فا انما پس یقینا خبر ادالا علیه پدی پیغمبر باندی ما آغا صدی حمیلہ چی بارک لیشوی دی بارکله شېو دي بارکله شېو دي په ما هم ملت مو پتا سو باندې اغه سې دي چې بارکله شېو دي پتا سو و ان تو ته او ته د او که چیرته سو تا بيدارو پیغمبر بیا به ہدایت مومي او ما على الرسول الا البلاغ المبين او نه ده په پیغمبر باندې مګر رسو ول سرګندو وعد الله الذين بشاره للمؤمنين وعد الله الذين وعدك الله تعالى دا که څنګه سره چې مان راولې تاسو کلی عملي کله په طریقه پیغمبر خامخ مشران به ورزو مشران به ورزې الله تعالی دی لاره په ځمګه کله څنګه چې مشران ګرځول یو که څنګه راځي مخ کله دینا او خامخ مزبوطه کډې لاره اغا دین د دی اغا يرتازوا لهم چې خو کله د دې په اړه ولې بد دلل له مخه مخه په بدل کې بور کډې لاره من با د خوف من فظاری یری د دین امن امن لرا درې وادي وکړې یو وعده لا يستخلفنهم دوه ما وعده دا چه لا يمكنن دین بولا مضبوط کما الله اكبر دره دا ودا خوف داب ولا فا امن بدل کم الله اكبر دا دره وعده الله را بولیزت کئی چیزا بول دا ارس ور کما شرط بسی دا چه ایمان برادی او عمل با طریقه د پیغمبر باندې کوي په داسه حال کې یا بدونني په داسه حال کې چې عبادت وکي خاص مالایشتګونه ویژه او مې صدر باندې نه جوړې د مسلې شیول را قانون کې ودا الله سره صدر نه جوړې تو وګوره قانون د الله هغه کې ته الله سره صدر مجولو او توسام چې کم ده ملک پاکستان کې سم خبره رایجه کا تب یا وګوره چې عام راځي او کنا راځي تب یا وګوره چې ته خپل دین خوشاله کې کنا ته وګوره چې تر دنیا معاشرت کې او الله اکبر و من کفر بعد ذالک هر چیز سوگ دے چینا شکری وکلا پس دلینا پولای کوم الفاسقون پس دادی لیر نا فرمانا پس دادی اعلی درجی و علی فاسقانا او قائم که مزلرا ورکی زکات لرا تابی دارو که دا پیغمبر خامحا چی تاثبان دیراها مکلشی لا تحسابن لازینا گمان مکو تپا کسانو بانده چی کفر کرده کفر کړه دې چې دوی باج زکونږي الله تعالی لپسما دته ومالو منا شنو د دوی د لپاره نه به د دوی پا و ما نارو او وی او زائد د ټیکانه د دی اور دی ولا بیسل او ډیر بد دتلو دا جهنم يا اي و الذين امنو د انا ذوين باب فدي ذوين او پدي کې آدری آداب ذکر کای چې مومن او منافق یو باندې تاسو کای او مقابلا بین مؤمنین او منافقین اول آداب یا ایو الذین آمنو او د ایمان خاوندانو لیاستازن کوم الذین لیاستازن کوم الذین په کار د شي اجازه د غړی تاسو نا کسان جمله ملکایشی الله اکبر چې تاسو خلا سناده غی ملکایشی دین په کار چې تاسو نه اجازه او غړی یعنی دی وقتونو خواسو که دی بام نرازی استا غلامان دی خواسو اوقاتو که او خواسو وقتونو که اغا با دی یوم نرازی اللہ اکبر واللزین لم یبلغ الحلوم او آکسانا چگین دی رسید لی اغا زوانی تا من کم ستا سنا سلاس مرات دری وقت سلاس مرات دری اوقات دری وقتو که پکار دي چې اجازه دواړه تاسو نه کسان چې مارکان شوې 30 ستاسو دا غوي او آ کسان اجازه دواړه چې نه رسیدلې هغه ځوانین تمونکو تاسو نه 3 مرادري اوقاتو کې د در اوقاتو کې به اجازه پاړي الله اکبر من قبل صلاه الفجر ما کې د منځ ماخ کې د مونږ د سبا نه واهینا تظاونه سیاوکوم او د وېمو کته په هغه وخت کې چې کلک دی تاسو اغه درنه جامې خپلې منزوریت د غرمینه و بعد صلات وې شاپس د ما پس د مونږ د مستماس ختننا دا, دا غې پسو دا درې تمشي یاو دا صلاة د مونږ نه د فجر د مونږ نه ماخ کې با غیر دی اجازه ته ل جایز نه دارنګې د غرمې د ماسپخین د موزنا باندې غرمې ته او دا ننګې د ماسپخ تن د موزنا باندې هيا سلاسو اوراتلکم سلاسو اوراتلکم ایهیا سلاسو اوراتلکم دا دی وختو ندی ستا ده پرده ده پارا شهو القرآن و ترجمه کولا ثلاث اورات الکندا درے وستنے دی پردیس تاسولا پارا لیسا علیکم جناح ولا علیہم جناح بعد بعدونا نشتر سکھ نشتر پتہ سبحان نہ ناغی غلامان وباندے گناہ سکھ اس دادم جناح طوافونا اگر زیدن کرا اگر زیدن کے علیکم پتہ سبحانے بازن بازرے دے علی بازن تو باز نور باندے دارنگے بیانے اللہ تعالی تاس ایتنا اللہ تعالی کو علی او هر کلاچ ورسیږی یما شومان منکم الحلم استا ثنا غځوانای تا فلی استاذنو پس اجازه ته غاړي کما استاذن من قبلیم لکه څنګه چې اجازه غاړي کسانو من قبلهم چې ذکر شو مخ کې ددین یامن قبلهم به منس بلا الحلم من قبلهم چې رسیږي ځوانای تا مخ کې ددین الله اکبر کزالی که دارنگی بیانی اللہ تعالی حکمت والا بادشا والقوانی دو او آو بودھای گانی من نسای دو زنانا او دویم عدبو بودھای زنانا دا او داسی بودھای دا چه بس ختم شوی دا او بسو اغی دا خیال دے چه زبسو سنکا نکوما او بل دا چه اغایت جامع نغرزای پیشن وغیره نکی متبرجنوی نو بیا که دا خبر وغیرہ کئی نو خیر دیں والقواہ او اا بډایګانې میننه نسایذ زنانونه الله تي الله تي هغه زنانا د رجونې ګا هان چې یو مدن نکاح کولو فلیسا علیهن پس نشته لپاره دای باندې جنا حنسه قسم غنا دا چې دای پری دا چې دای کیګ دې سیابههونه درنه جامع خپلې په دا ساره کې جنوي موتابر رجاتن خکارا كون کې د بزینتین د زینت خپلړه او که چېرې د ځان باج کدا به غورې د دې په اړه الله تعالی وریدون کېدې په ذات ليس على الآماء حرج ولا على الآرج حرج نشتدا پړون باندې ستانګسيا ولا علل <سؤال> اراجين په ګډ باندې سحار جو تنګسيا ولا علل مريزونو په مريض باندې حرج مستنګسيا ولا علل پسكم او نفسو مستاسو باندې انت كلودا چوخريتا سمن بيوتكم او بيوتيا باكم د کورونو خپلو نه د کورونو پلاران خپلو نه او بيوت امهاتكم يا دا کورونو د مند خپلونه او بيوت اخوانكم يا د کورونو او بيوت اخواتكم کورونو د او بو یو او بو یو یادو بو یادو کورونو د تر آما جما دا عمو. او بویوت ی اماځ کوم د پپو غانو او بویوت اخ اخو د کورونو د ما ما غانو او بویوت خالات کوم یاد کورونو د ما سی غانو خپلنا او ما ملکاتو یاد اسنا چی ملکان شوی ایتو صفه فاتحه دو کون جانو داغه کور د دو یا د کور د دوست پلنا یا د کور د دوست پلنا پرې ټولو کې د باندې ګنا نشته ده یو خدا چې خلکو په زماناته د جاہلیت کې فلل بعد پردو ارث نه به فراق کو نو پاره باندې راچو چې د پردو کورو نه فراق دا جایز نه ده دا مذکور چې زونه چې ذکر کړه د دې د پارا ذکر کړه د پارا چدا دین اجائز دے دین اجائز دے دین اجائز تقریبا طولو کی ازن مخفی وی او آئی حال دلالت کی چدا دا گوڑی چدا دین مو مال نو خریش کرو اسارو جوڑی کروانا و غیر آنو بیادا گا حکم ندی اللہ لئیسا علیکم درہ مدب کے داخل لے نشترے پتا سباندے جناح انسا قسمہ گناہ دا چتا سو خریجمیان طول پر طول آیا خورا کو کئی تا سو طول پر طول او اشتا تایا جدہ جدہ بہتر دار چی اوزائی اکلے شی کو جدہ جدہ اکلے نو جائز دے فیدا دخلتن پس ہر کالا چتا سو داخل شی بیوتن کورنتا ار کورونه چې هغه خپل کورونه چې کمه تفضل دي پس سلموا الان پس کوم په سلام واي غلا ان پس کوم په خپل نفسونو باندې په خپل کور والا باندې تحیاتا مینیند د طرف الله تعالی نن د خیر او برکت ن طيبه پاکیزه پاکیزه وینادا دا رنګ بیانې الله تعالی تاسو آیت نه خپل خامہ چې تاسو اکل نه کار واخلې استقابلو بے شک مومنان اللذین آکسان دی آمنو چیمان راڑو پتوید در اللہ تعالیٰ باندے اوپا پیغمبر داگو باندے او ہر کلا چیوی ددس را علا عمر جامعین پر یو عمر جامعین باندے لم یزہو حتی یا استاذ انو نزی ترسو پوری چی جازت نہیں گوھدرے پیغمبرنا این اللذین جاو بیل افک بے شک آکسان استخدراللہ انلهنا ب شکه کسان ستا ځینونه کا چې اجازت غواړی ستانه وله اییکلهنه د کسانېی منونه چې ایمان راړی په توحید دله په پیغمبر غمبر د پس هر کلا چی اجازت وواړستانه ل بعضې شانین د پااره د بعضو کارونو خپلو په للی من شته منم پس اجازهت و کا ااجته چې خوښه شستا من هم دد نه وست فله الله او بخ نه غړهد د پاره نه ب اللہ تعالیٰ بخون کے محروبان دے سورہ توبہ کی میں تدبیق کرو چھے آل اللہ تعالیٰ بلیزت وائی چھے منافق وائیجازت کواری دلت اللہ تعالیٰ وائی مومین اجازت کواری نو اللہ تعالیٰ اجازت و د جہاد نا دلت اجازت تے دے مجلس ناو دے جائز دے دے شک اللہ تعالیٰ بخون کے محروبان دے لا تجعلو دعا رسول بینکم بیان دے آدابو دے پیغمبر آدابو کئی مگر زوی تاسو دوه رسوله بلناد پیغمبرو بینکم پما بین خپل کې کدوای بازکم پشاند بلنی بازکم د باز تاسو بازن باز نورو تا تاسو یا هوډا ما نا دا ما چې مگر زوی تاسو بخن خپل بلن خپل پشاند بلنی مگر زوی تاسو بلنه خپل پیغمبر ته په مابین خپل کې پر شان د بلنه د باز تاسو باز نور ته ما نسو تاسو شوبا اضافه مفعول تشریدا سے بشلات تجالو دعا اقومو دعا اقم ال الرسول بلنه پیغمبر ته مگر زوی تاسو دا ک دواې باز کوم بازه پرشاند و بلنستاس بازو بازو نور لرد سنگا چیو بلتا نمو ناخلی وو پلان کیا وو تیفر گولا وو انذر گولا راشا کنا <تصفح> راشا راشا تاسه ما اخلی یا رسول اللہ وی نمو اخلی بے قدری مکوی اللہ اکبر دویمه مانا لا تجعلو دعا یا خیری او یا دعا دا لا تجعلو توسر لا تجلو دعاء الرسول علیکم کا دعائے بازکم بازا مگر زوی اوس دیا کې اضافه فایل ده شوی دی لا تجلو دعاء الرسول مگر زوی تاسو اخرې د پیغمبر خیرې د پیغمبر بینکم په خپل ځان باندې کا دعای بازو کم بازا پشان د خیرو د باز تاسو بازو نور تا تاسو قیوبل ته دا وای چې مرشه اخواشه دیخواشه خو د پیغمبر خیر داسو نه غړي غره نه تاسو دا وای چې دا بام ستاسو نو کا غره ته خیرو کلو نو غره کوتابه شي تحقیق سرا پیجندلی دی اللہ تعالیٰ آکستان لرا ظاہر کردی اللہ تعالیٰ آکستان لرا یا تسلینا چھواتلو مینکم ستاسونا لیوازا غلی غلی گیدن کی فلی احضر اللہ دینا پس داندے مخالفت قید حکم دا اللہ تعالیٰ نا دا او اویسی دیتا دا چھو اوبرسی دیتا فتنہ تنا عذاب دنیا کی یا اختلاف او یو سی بهو میا گور رسیدای تا عذاب علی مذاب درد نہ اقپا خیرت کی ل لله مساله توحید خاص دا لاد فارغ یا سی اختیار جو بسمان نو کید او ساه سچ بزمګه کیدی تحقیق سره پی جندلو تحقیق سره معلوم کړه دے الله ظاہر کړه دے الله ما انتم علیه هغه سوچ وی تا سو پاری يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْجَوْنَ يُر أَوْ تَرَزُ الْقِيَامَةُ بَادِ وَافَسْ بَغْلَش لې دی الله تعالی فَيُنَبِّئُهُمْ بِصَبْر بُور کې دی تا بِمَا عَمِلُوا فَغَسَّبَانِ ذِى عَمَل کړهلې وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله تعالی په هر یو شی باندې عَيْلَم والده عَيْلَم والده الله تعالی په حوالا <سؤال> عیسیٰ کی سلور بابونا اغیر زکرکول او دوام عیسیٰ کی دو بابونا دعوه دو صورت و اجتناب دو منحیاتونا اللہ اکبر امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے دعائشه پا پاک دامن ایسرا صورت ممتاز دے داغا خلقو پا بیان چه پاک دامن پاک دامن بدناموی داغای پا بیان بانده دارنگی صورت ممتاز دے پا دے چې چه فجل دوهم سمانین جلدہ چبه یا یو کې اوه شادي شوه دي نو دو اتیا دوری وهه صورت ممتاز ده په دې سره چې زانی لاین کو فل لزانیتن تارنګي صورت ممتاز ده په دې سره چې فجذ کو من دې منهما مئ اتجلا په دې صورت ممتاز هو دارنګي صورت ممتاز ده په حکم دلیان باندې دارنګي صورت ممتاز ده ولا تقبولم شهادتن ابدا تانګي صورت ممتاز لا تدخلو بیوتن غیر بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ سَرَاءَ تَنكِيرَ صورت ممتاز ده په دې قول سره چې مؤمنانو ته وای چې نظرونه کرده کې او ایمان ته و مو او داننګي مؤمنانو زنانو ته موایا چې غييب نظرونه کرده کې درنګي داو دا ته وای چې خپل زینت نه ښکاراږي او درنګي صورت ممتاز وو په دې سره چې انکه هول اايا منكم ناواد کول لو ودن او کوي دارنګي صورت ممتاز هو په دی باندې چې aank de kitabat bayan opake دارنګي صورت ممتاز هو په دی چې جنہ کو باندې ته کنجر توپ زور مکوي دارنګي صورت ممتاز هو دا درې د پردیس تاسو صورت یو مثال د مؤمن او دوه د کافر باندې دارنګي صورت دری قسمه جناور ذکر کول فمنهم من يمشي على بطنه سرا دارنګي صورت ممتازو چې کیاو ظافرای او کجودای ظافرای دارنګي صورت ممتازو په سرا چې ول قواعدو منن نسای الا تی دارنګي صورت ممتازو په دې سرا چې او آیات کې آیات نمبر 31 کې دو مومنانو ذخذو پنځې سمایر اغید راجی کلو سمرلویا مرتبه دا و آخر دعوانان الحمدللہ رحمتل <تصفح>